Але сьогодні певне такий вже день. і Він ледь-ледь усміхнувся, розсуваючи великий вустав. «Кажіть, що маєте тут?» – буркнув він. «Е, то не годиться, – швидко й лагідно затаратурив сотник. Так гостей не приймають. Гостей треба гостити, на те вони й гості. Але коли не хочеш, твоя справа. Я прийшов до вас сотником і хочу тримати з усіма добрий лад. Коли не хочеш запросити мене, то запрошую тебе я. Підемо в шинок, посидемо, побалакаємо, перехилимо чарку другу, як ведеться в добрих людей. Подивився на Івана очікувально, а той знову побачив тхара. Але згадалася його дорога сюди і мед, який дав йому стільки солодкої радості. Ішли дорогою, і на них відусіль зиралися, бо видовище й справді було кумедне, Попереду ступав дрібненький сотник, а позаду, мов прив'язаний на мотуз, повільно і добродушно йшов Іван. І від того, що йшов він так незвично, волосся його не розвіювалося, і він не був такий нездоланно неприступний. Просто йшов здоровенний дядько і дурновато всміхався. І люди зовсім чудувалися, а дехто пристав до того ходу. Іван тільки роздирався. Всі всміхалися, начебто доброзичливо, всі були, начебто, добрі, хоч хто зна, чи всміхаються вони, чи клять. Йому проколов душу холодок, і звична настороженість запалала у погляді, але мед, який з'їв сьогодні, жив у ньому й досі, і він покірно, як віл, плентався за сотником. Людей це зацікавлювало, той у шинок їх набилося, що і яблуку не впасти. Сотник уже порядкував. Повиштовхував зайвих, погукав шинкарку, молода й вюнка, вона нагадала Іванові Мотрю. Від того він подобрішав ще більше, а коли сотник сунув йому в руку величезного келиха, знову турнувато всміхнувся. Пий. закричав сотник з радісним упоєнням. Пий. закричали від столів люди. Їм стала так само радісна. Тут уже погадувався. Бешкет. Іван подивився на келих, йому вдарив у ніс солодкий дух меду, знову задався лев, жовтив і осяйний, і бджолиний дзвін, і голосний спів жайворонків. Він подумав, що боротьба з левом так і скінчилася, взяв з його голови мед. А може прийде він туди ще раз, і ще раз вийде той лев? От того розправилися Іванові плечі, він став дуже і молодий. Аж усі в шинку на хвилю примовкли і насторожилися. Сотник підкопився з місця, скочив до Івана і стукнув келихом. «Пий!» Всі заворушилися, загоманіли, почали цокатися і пити. Іван слухав той веселий гам з добротою, а тоді обережно підніс до губ келиха і вперше в житті ковтнув гарячого вогнистого струменя. Йому здалося, що поруч спалахнуло вогнище, бо голові й тілу стало тепло і гарно. Подивився навколо, і товариство гукнуло. «Згода!» – він сам ревнув, згода, і побачив, що в його руці знову повний келих. Випив уже, не роздумуючи, і уздрів зелені змійки, що поповзли до нього з усіх кутків. Потім він зрозумів, що то не змійки, а повзе до нього трава і зілля, і почав угадувати – яка це трава і зілля? На нього повзли хміль і березки, пішов, випнувши груди, Звіробій, а за ним, як ніч, глуха кропива. Там далі витиналися оман і стародуб, ще далі притулилося вонюче зіллячко, і він позирнув на нього з підозрою. Але заусміхалися калачики, захитали голівками ромашки, він уже хотів встати й піти, коли помітив буркун і вдихнув його солодощі. Тоді в руці знову опинився налитий келих. Хтось зареготав, хтось закричав, а він узяв і випив. До нього посунули якісь обличчя, дивні і незнайомі, бо корчили гримаси, птицели роздутими, як колоде, пальцями, плювались і роздимали ніздрі. Але йому пахло м'ятою, і він вибачив ці крики і плювання – в голові повільно почали крутитися обручі. Один, другий, третій, вони спліталися поміж себе і крутилися, наче кола, яким ніколи не розімкнутися. Він подумав, треба йти додому, але йому здалося, що чує сотників регіт. Крім того, його стусанули навколо дивні звірі, дуже багато звірів. Людські тіла і звірячі голови, всі вони нявчали, кричали і галакали, всі вони немов показилися. Івана вже добряче стусунули під ребра, пало ще кілька ударів, і він раптом розлютився, скочив на рівні і урізав комусь так, що перед ним засвітилося червоне марево. «Аближте!» – почув він владний сотників голос. «Хай вип'є ще!» Йому тиснули до рук ще кухля, випив його з жадобою, а тоді на мозок поклалося кілька каменюк, і він уже зовсім перестав розрізняти, де він і що з ним коїться. Сотник відчув піднесення, довго жив перед цієї хвилини, і ось вона прийшла. Малий робачок уже не давав спокою, аж доки не спала йому до голови оця думка. І він привів цього кметя сюди, викликавши тим немалий інтерес». Але хай усе зроблять вони, думав він. Головне – напоїти і натроїти. Пан Сотик навіть вирішив труснути калиткою. Людям це подобається, коли не хочеться випивати дармового. Він пив і сам, а тоді почав горлати якісь дурниці, що мали б розпалити гультяїв. І гультяї піддавалися його покликам, ставали веселі і розгнуздані. Іван пив покірно і охоче. Пан сотник задоволено стежив, як соловіють його очі, як сивіють і не самовитіють. Він підливав ще і ще, шинкарка моталася, немов учаділа, а люди вже червоніли на виду, вже починалися п'яні розмови, сварки, крики. Цього моменту не можна було пропустити, і він з кухликом у руці обходив усіх, моргав, шепотів, кивав на Івана, піджучував. Всі вони дивилися на велетня налитими кров'ю очима. Хай іще не час, але вони вже починали звіріти, Вже підлазили до нього і навіть стусали, але так, щоб той не помітив. Це викликало хвилю добрячого реготу. Сотник знову всунув Івана келиха, а коли той випив, всі затюкали і зареготали. Підходили до нього, кривилися і плювали, смикали за одежу. А один відчайдух налив йому за комір пива. Повітря схитнулося од реготу, а сотник, ставши в кутку, задоволено похихикував. Іван сидів за столом і немов не бачив того всього. Його очі посивіли, волосся спадало на плечі брудним віялом, дурнувато всміхався, і сотникові ще більш сколошматилось у грудях, особливо через те волосся. Гей, ти. гукнув він якомусь парубчакові. «А ну, бацне його!» Парубчак підійшов до Івана і вдарив. На те велетень збівся і став такий страшний, що на мить у шинку стих галас. Його обличчя запалало, і Парубчак полетів старчака, В нього зацебеніла з носа кров, обилявши рот і сорочку. «Ага, ти так!» – загорлались від усіль. «Бийте його!» «Оближте!» – закричав сотник. «Оближте його! Хай вип'єще!» Скочив до Івана і тичнув йому до рук келиха. Той одразу ж заспокоївся і одним ковтком випив трунок до дна. А тоді сів і замотав головою. Потім звівся і захитався. Хотів іти, але його похилило до стіни. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ха ха «Бийте його!» «Хай вийде на двір!» – закричав сотник. «На дворі способніше!» Іван і справді прямкував на двір. Всі зюрмилися за його спиною, і сотник побачив, як яро поблискують у всіх очі. Парубчак отер уже кров, кинувся вперед, і коли Іван став на ганку, вдарив його ногою. Велетень захитався і гримнув з ганку. На нього кинулися, як на звіра, і затусали руками і ногами. Кілька чоловік тягло палиці і ламаки, і на розпластане тіло посипалася хмара ударів. Тоді сотник сказився. Він закричав, аж збився навшпиньки. «Патли! Ріжте йому патли!» Його підмивала ярість. Весь він був, немов, з згусток виплескнутої люті. Митушився, кричав, але сам не бив. Люди вже озвіріли і без того. Різали ножами патли і виривали із голови разом зі шкірою. Іван важко застагнав і заворушився. Люди посипалися з нього, як мурашва а він із закривавленим побитим лицем лише поводив страшно очима. Тоді вдарено його ззаду ломако, і він знову звалився долі. «Очі!» – закричав сотник. «Виколіть йому очі!» Чоловік з ножем метнувся до Івана і над містечком пронісся рев. Іван знову звівся, хоч прилипали до нього, як гончаки до ведмедя гультіпаки, і став на повен зріст. По обличчю від очей юшила йому кров, і він ревів, ревів, мов зранений звір, і безсило махав руками. Люди вже почали розтікатися по майдану, тікали хто куди, тікав і сотник, аж доки на майдані не залишилося ні душі. бач, що писар, який сидів на ганку канцелярії і спокійнісінько кушпелив свою череп'яну люлечку. Спершу велетень біг, хміль наче спав зіотіла. Він натикався на паркани, бився об дерева, але біг. Над ним погасло сонце, чорна ніча кутила зусібіч, чорні хмари спускалися на землю, чорний біль пронизував йому голову. Виростали чорні квіти і пахло кров'ю. Він біг, хоч насправді ледве переступав ногами, а коли впав у порох, ставалося, ніби все ще біжить. Над ним розверзалися неозорими чорними кугавами небеса, а він уповзав у якесь безконечне і безнадійне провалля, де холодно дихало каміння, де гинуло все живе, яскраве і чисте. Плавав у величезній калюжі, в якій теж не було ні барв, ні світла. Обличчя йому засипало попелом, а він у тому попелі чув і ржавий біль, що їв обличчя. Все тіло дерев'яніло, а він біг бо вже не мав сили спинитися. Не було вже й тепла, треба було бігти, єдине, що знав і розумів. Насправді ж повз, наче внурювався в неозначену порожнечу, незвіданий біль, котрому немає ні початку, ні кінця. Гостро натикався на будячиння, колючки і лопухи, гостро пахла курява дороги, а він повз, чи біг, ліс чи мчав, ішов, чи купався в сірому попелі, в калюжі без дна, початку й країв, бо йому знову боліло, знову скімлило і нило. Душа його теж була немов калюжа, наче в ній не жило більше нічого, крім цього болю. Тіло його гойдалося, його вішано, прив'язувано до хмари, а хмара та зовсім лягла на дорогу і на мозок, бо й мозок ставав хмарою». Весь попелилий і перетрухлий, знутра рвалася нудота, і він закручений зовсім, поламавши всі перепони, які ще тримали його біля землі, покотився ніби чорне перекоте поле.